الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه أجمعين اما بعد ديجپور خبر ده نبی کریم الرسول والسلام ده مبارك سيرت رادر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت ده في پر سلام د لوی لوی بادشاہانو حکمرانانو ده او به د خبرنښ او ورښوار چې د مدینه شمال طرف لا یو سل سره ټی کې واقع علاقه د غربو د اخو کې باغونو د غیناله د بیان د کورونه او دا خبر هم ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت وکي صفاء اعلان وکړو خیبر له بزو مخبه توریک ولوبدې کې ونه کړو چې د واشر رب العالمین رسول الله لې ویری وځه تر د خیبر د علاقه در کوم شرط به دا کې کو چې اغه انسانان به خیبر لزی چې څو له هدهوې به کې برخه اخستی منافقانو ولوري مونږ د لنبي ولې کته وشرته زم برخه نه اليهود ياخذ الى منتهرن وتقريبا اتكسان بريق التيار صور ل 100 مجاهدين ده محمد صلى الله عليه وسلم بهتين اولي الجماعات منافقا يهود لهتونه ولهل شي رسول الله متعصمر اراده رحم لليهود بني غطفان لكم كن الطلب كل شلور زركسان وفوجين المطاع ده يوجد چې څنګه به تقریر وګیا نو لزر زونانو به توري راځلی او د عبادت ايده په اړه ودری دلغه زر کس نه نه پدې دازان سروالې د رسول الله قوی ور باندې ماته کړي دا خبر بیان شو شي مخکې اوري کسان راولېګل د رسول الله سره برابر کې او جناب نبی کریم علیه الصراط والسلام د سبغه یو ملګری و چې په مدینه منوره کې نائب مقرر کې چې دا موضوع په منندگی کوي دا بهرانه سپېمان په ذکر شو هغه بیرغه به نعمت کې برخه مو او دینی نه ورسته رسول الله زقاشدان زنده انتخاب کړ چې د خیبر علیه قیل ورش دومره اجمالي او تمريمه او علاقه ده خو به زبط معلومه نه ما چې وکم تربه نه زه په کوم نه زه مخله صدور را لاله او حاتيب آخر د مرحبه علاقه باندې روان شو په دې منځ منځ کې به زموږ ملګرو شیرونه عامر ابن اقوا او انجش په نابانه وبال رسول الله دیو ملګره دعاګانې موږ شي الله دې پتا باندې رحم وکړي د رسول الله دعا هغه به شهادت مسلوه ملګرو به ځګه شروع کې او د ملګرو تربيته په دي کیفیت باندې او کې چې ذکر به ورو کوي تیز به نه کوي ذکر غایبه او کوم ذات له تاسو اواز کوي نه سبندي سب پیغمبر علي السلام موکړه شي چې خطار قطر زه او اسلام باندې ګډ وډ برواني غينا یو ملګري دي ملګرونه مخکې له رسول الله صلی الله عليه وسلم اور کړه معنا وې تاړو بیر مزګر مونږ شو دي غينا هر څو شی کله مونږ کې خوراک اوسکا کې برابر کړي ماخه مونږ ماخ حسن د جام بینه سلطیان رسول الله خپل ملګر او یو لې چې مونږ کوشش ده او کوشش د دوړ دو دو دشوارونو مابین کې خپل ځنډ پوهستي برابرې رسول <سؤال> پر دیغه اکملاتی کروان راځي نو موږ هم خپله پراتو لبنیش او کجنګ زور واغہ شدو اراده ته تکتلې موږ هم خپله پراتو به وګیرنی تکته موږ نشي کولای د ځای کې کمین ور برابر کړو د عین ور رسول <سؤال> الله <سؤال> د شپې کسانو روړې غل شکله او را خبر شو چې محمد صلی الله علیه وسلم راغله یو د مې ویله محمد والله محمد ولخمیس قسم الله رسول الله سره د فوجین پے او جے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو خباب ابن المنذر یا رسول اللہ دکچے کی جے برابر اول پہ کارن دی ایو قوم اپ ریڈر نش دی دی او مر مے عزیز دی گچھ کم حرکت کو تمرین کو او من گوینے واغو کم حرکت کی من گین نیو نو بل من مشورہ کی واخیو کجرو کی تشکیل ودیشو دا معسكر بیدے جن بدل کو پبل طرف شو رسول اللہ ملگرو لے ورشی بالکل دا خبر در سلام دی ملګریشي کما خبر او کړه دغه نور سې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشکیلات برابر کړه انس بن مالک فرمایي په ما پیغمبر علیه السلام مولود چې دا را وړه له او په دې اسمان نه شتو وېز د ابو ترحبه سې ورسنه اوس په دې اسمان دی په دې خیبر کوڅو کې دم رنګ روانو شي ما دا کړه په تون اورنی وبله سره ولګې دا به ملګری ویل شي دا چنده زده انسان له ورکو م چې الله رسول ده صلی دا, دا, دا الله رسول صلی کوي ارملګری ځان حاضر کی یو ویله زایمو خپل ویله زای رسول الله واله ايش اينه علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب شرط دي ملګر ورته ویله يا رسول الله داغه سترګې خوګيږي و تاسو ما خپل راي وله را طلبه کې نبي كريم رحمت الله و د مبارک لاړې داغه پر سترګې اورواد شو له دا قشنده میګل چې چا جوش او شعلې سي فرمایي چرته د شکایت وکړي جندې ورخړه او د اورته ویل چاول دعوت ورکاله اي يحيي الله بك رجلا واحدا چې استف وجه من رب العالمين يوكس له دې ته هدا تو هدا و د شي اجر لري لك سلو خان د الله په نامه صدقه کې د دې باندې شريکه د نبي كريم علي سلام الله عليه وسلم معجز هم صادره شوه د علي شبستر کې او د محمد رسول الله د معجزات دي امام سيوتي په دې کتاب لیکلي خصائص کبرا دوه جلد او پدې کې دا خبره ذکر ده <سيح> رسول الله دخل امت نا تقریبا په 200 کورونو کې امتیازات لري شيخ الاسلام ابن تیمره مه الله کتاب لیکلي دی الف قران امام به کتاب لیکل شوی نه دلائل النبوته او پایګی در رسول الله ټول معجزات به جمع کړي دي او وخت کې راته ده چې دسترغو په طرفه امر الحسن بخوالص منه برابر راغله دشي برابر شو چې مخکې نیم ډېر ډول و عبد الله ابن عتيك د د قطر بشلاړو ابو رافع خای ماته وا جنابی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام و علی الله الصرا خداسه جوړه شو بالکل اغو نه شکایت بیان کولو دا پیغمبر معجزه وا لیکن دا خبر اوس سره ساتل پکارد دي چې رسول الله او ویلی به دا بیره اق پچاله ورکی دي شي شل رسول دا غسره مين دا او دا الله رسول سر الله علیه وسلم دا الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ لکه لړای انسان متاثر کی من دا قران سره تعلق لري ذکر بدر رب العالمین کې د هغو ځپتونو په عالی سپ کې موجود و د الله درزا غم وکړي د الله د نور سره بزانه مختکې د خپل نو مد رب العالمین په وړاندې دی او خېدونه وټړي زموند الله د بندګانو سره وکړي نه الله له وخت ور د محمد رسول الله ته بې درې وکړي د الله لپاره وړاند او د الله لپاره جوړا د ټولو نعمتونو نسبته رب العالمین لکې قران بلولي د شي اواز باندې حضرت علی محمود فرماید خپل نظر به قران کې من کې اگر کارونه کوم چې مخکې ته یحب یحب او تکه راغله یحب المتقین یحب انا محسنین امانت کې ولې خاصاته دوعده پابندی دروغ نه ځان ساتل او شهادت جندې ورګ روانش خیبر کې اتق لگانے وی بنسب ګلوې د حضرت په یو خلافه کې و چې وا خلاۃ النعیم ذې مقالاته قلت ارشاد النعاس درې مقالاته زوير شلرم د اوبي بن زم قلت النظاره شپګه ما قصر قموس وم قصر وثها او اتم قصر السلام رسول الله علي سي بر تشكيل کي ملګري او سروه قلعه النعيم دا اوله خله وې د شخت خطرناکه په شداوه ځکه دښمن اول شاول خړې خوې او بادو سنبالو سكي علی شه ورته ویلی چې اسمه او خلکو اسلام راوړی مخید دینشه هغه دا جوابو کې چې اسلام راوړو کني راوړو په دې ځای کې وملګری صحابی محمود ابن مسلمه یو يهودي ګټ تیګرا واخصه او دغه محمود ابن مسلمه به یې شتاګه شيچ به ګر نه وو نو علی شه د دعوت اسلام ورکه چې اسمه اسلام راوړی دې خلاصې یو مشر مرحبا نامه باندې علماء د لګې شي هغه دومره لرو لرونکي دي زوړ کسانو زور لرلو پد هغه ک بچي شاو سره خوشي کی لکه په مجاهدینو کې محمد ابن مسلمه عمر ابن الخطاب ویلي محمد بن مسلمه د انسان دي چې زر کسان کفار ورته به خوشي ک او دغه محمد بن مسلمه ورته به ول تر رب باندې خوشي دا الله په دې زور کسانو باندې غالب وي علي وېر اسلام نه سم خبر اړړې ده چې اسلام قبول کوي و غیري قبول کوي راځي شي ميدان د جنگ له شریکت ته شو نګاراله و راخته شو شیريني ویلي لقد خلق علم تخيبروا ان مرحبا ودا خبر پوي دغه مرحبا شاكي والصلاح پورا صحيح والا بتل مجرب دشي تګړه قهرمانې ما شي ما ډېری جګړې کړي ميدانونه وړي دي او د یو وی چکله جګړې را مخامخ شو نه غت تل جنگ کې ور داخل شمه هغه جنگ به سم تل امبی گئی د اق انسان چې کل شه زونه ویلي لولا انت مهتدینا الله کته شرط نه وینم موږ سم لار ولا نه وینم موږ شرط مونږ نه کړو نه موږ او د خلکو مل د کفر او شیک دعوت را کړې موږ نه رسول الله ملګرو لیوې ولې ودا څوک وی الله دې پر رحم رسول الله صلی الله علیه و آله درهم دعا دو وېدا میدان لور وته لقد علمت خيبر ان عامرن عارفه ده عادتو شي په شیرونه ویلې وی خيبر فوي دي او فويږي چې ز ما شاك صلاح بطل بطل المعمرا پورا سه واله مقهرمان ما او زه جنگونو لور داخليګم دخل کو دا کړي او داخته ما ته محمد زوره نو مرحبا شو ورکل میدان لروت یو ولما نه غږیږو شروع کړو اغه د توري غږی په کې عامر سه مرتخپل ډال مخې لوونی وو داغه توره به ډال کې ونه خطا عامر زل الله شه خل د توره اخلاص د توره وڑا وا خو اغه دشه بلا کو د توره خپل بدن لپاره کوشش وار چې پرې د دین ایسه به د شهادت قسم په الله چې د خپل ځان هوښه ځانه مرګه نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډېر توصیف کوي دا خدای شي شړې ته کوشش شوی کوي دا الله پلار کسان وړاندې کوي په عربو کې شر د دې کارنامه ای چانه د کړي د دومره په وړه مجاهدو قهرمانو مانا خودکشي نه کړي بلکې دا په جنگ کې راځي چې اس خپلو لګي دو انسان چې خپل خودکشي مانا د دنیا د عمر نه چی رسول الله فرمایي چې کم کار کړي د قیامت پرې پامه قصه زمانه بد کزان دی و یو یو له او کده زهر دی و اس ک رو غرزو کبل دا چې شي هیڅ او دا ډیره سخته جګړه وو د ارغه کلا کې ډیره ډیره جګړه شوې ده عالی شه بسود الله دا دی ګروپ مشر مو مرحبا د بی ویلی لقد علمت خیبر اني مرحبا و دا خبر الکه په دې چې زه مرحبا يم شاكي الصلاح بطل مجرب و سلی سلی سل پورا اصلي واله موضوع تکړه کوم دانم او مال بده جنگ تجربه راغلي دي علي شه ورتو ولي انا الذي سمتني ام حيدره کله شغا باطن کرے هل منظر ويژ اکسړې مور کله تړل ماله د حيدري له قبره کړي او زما دا د دشتو او زما دا شکل ډېر خطرناک دي چې کله مې د سړي سره شروع کړي چې غزما سره تاسو پورې بحث کینې زه پورې پیمانه ورکو دوړ سره میدان لکته شو دی خو هغه کې کوی ولاری دی دی خو هغه علي شب الله شکل له گزاره باندې وکی چې برې منځولو سم ټاپړه کې اوپر شو ایشر وایوالو چې وایوالو دا خو دا یو قومندان موندو ایسه بده باندې تزلزل لاغې روپ پراغه یاسر هغه شېرونه ویلې لقد علمت خیبر او وی خبر په دې چې زه پلانایم او پوره اصلي هیاله <سؤال> لایم او تجربه ناکم دلته زوبرشه میدان لووته زوبر رسول الله تعالی محمد رسول الله دروځیو د سفره ذلنه ها نو سفره ذلنه دې جګړه لړاغله وا هغه ایسره خپل بچی راټین کی رسول الله او ایسمه بچی بنور زی بلک ملګری اور تشین کار دا تباند څخه خبره جوړه ده شهر مور په خپل بچی باندې زهيريږي چې هغه شهید نه بجي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته معجزات نو ویل شي ازما تروري دستا بچي زبيرا دده عصر سره په میدان کې مون خوشي کو الله ربول زه بدله فتح ور کېده شهید کېږي نه خو چې کله میدان د جنگ لورته ور وته زبيرا یاسرم راکته شوې چې دوړ یو بسره با شروع کې زبير سره تګړه سره یو ددش انسانو چې د لند خونه به اصل ټوپو ورو فاس وبخاتو او په یمقام کې دشمن به کې څه به ملو برته به راو دانګل ده خبراله وی دې سره سره شکل <سؤال> میدان لکته شونه زبر ځنه او شکل اول ګزار ورګه ایسه سړی واله ماته شي دا قلم فتح شوار دې بل کلا نه اړه قلعه صادم نه معاذ رزه الله تعالی ان هو وسم دا خلې دا قلاګان موجوده عرب ساتلي نو په دې کې مسلمانانو باندې رسختل وګراله رسول الله لې شکایت وکي یا رسول الله د الله نه دعا او غاړه چل فلم باندې رحم وکي حدیث کړه جنبی کریم دا کری کری علیه السلام دوو وخت له وی الله موږ له دې څخه لاره کې شي ده مالداري او موږ له دې څخه لاره کې شي کې خوراکونه ني او کلام موږ له لاره کې شي کې واز دي يهوود به دا واز ځان له ساتلې تر دې پوره شیدا همور انسانان د قرآن خريچیدا مجاهدون ده وو کټوي کې و له دیګونو کې رسول الله ملګرو یې تا ورګل شي دي پیغمبر علیه السلام ملګرو له د دیګونو واړ د تاسو حرام دي وجدا ده علما لکه چې په 40 کې 40 قمه خل ټوب دی او کله چې دا وکړ شي دغه پای خل کې په قمه وی ویړلولي صحابه دغه اشاره دې نه چې مومن انسان باید د خپل خوراک مبارک ډیر تحقیق وکي وی ګوري چې لکه دا شې شعلل او دي او شاروړ دي او څو ګوري داسمه اوس د مسلمانانو کمزوري ده زمون په دی دعوتونه کې جذاله زه تاسو ته وښندم الله نه برابرې منګه هر کیسه مخکې خورې شي چې خارج نه راغلي یلګه بس غیر جماعتي کې رواچو دي په شمې کې رواچو په دې دعوتونه کې رواچو دا فراق د دې وژن علماء دا خبره چې کړې دا چې کوم انسان اغا د خوراک په با اړه تحقیق نه کوي هغه به الله ته ګونان هم بنسې دي دا نه بګونونه صادرهږي او مخکې دا درس ولې شو چې سړی د ګونانو بچکیږي هغه په دې باندې چې سړی د الله او دغه څنګه الله د رحمت له حسبه ساتي زمون د رب العالمین نبی ریږي زمون د رب العالمین محبت د په دې رکه لري په دې خپل بدن باندې شفقت کوي علم د قران او سنت سره موجوده او دا بده ارچا خوراکونه نه کوي وړو امیدونه بساته او قوي ایمان قران کریم رب العالمین رسول الله دا خبره کړی د شه رسولانو خلو من طيبات اول د حلال خوراکو کې دغه نور څه به کل چې انسان خوراک حلال کې الله وته هیڅ عمل صادرې چینه کې الله وته عمل نه صادرې نو هیڅ غواړل جگړه چې کله هوښه د کلا چې کله فتح شو یخینی ډیر مالدارانه پکې وی او ډیر ته غنو بګونه ولا شو منجنيقه ټنګونه بګونه ولا شو چې هغه دوی د لارګونو جوړ کړی و اما که سره بګې نه سوله چې به روانو په وشتل لیکن هغه باندې بیکار نه کا و واجب کېونه ولا شي غنیمتونه و دا چې کله هوښه نو درې قلعه جبير هغه محاصره کړه دا په داسې موقع کې واقع وشي چې غیر مسلمان د قلاوه لاندې افاق شینې دی د نبی کریمه السلام مجاهدونو ته هر څا په راغټواش ګیره کړه خو چونکو يهودو کې د عادت دې شډل لري کلاګانې آباداني جوړې کړې د مېشت مېشت محاصره شې خوراک او سباب هر برابر کړې یو يهودي راغې او دا خبره ورته وکړه یا رسول الله <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> تته دی وی مشهور داخلك محاصره کی هیڅ چيردا مونږ غالب نشي دوی دومره اسباب د دو خوراک پر اسکاګ پر کلاکه برابر کړي دي چې اوبو مزل برابرې او خوراکونه خوراکونه خوراکي مواد هم دي او ارسه برابر دي زبر تعالی علاج او خیم دا اوبو دوی لرځي د قوبو باندې بند کانو دوی بقې شي ایسو میدان لروځي جګړه به شروع رسول الله ودا خړه را مشاهیدین له ورې شوبته واړه وي چې نه بل تر باندې روان د یو سور څخه پره مهسر او ایست د خېچ چې خېچونو دوبره وروه راځه وروه تو جګړه شروع شو بډې کوم دغه سخت جګړه وشوه ډېر ملګري به شیطان هم شو تقریبا دغه ځا او د قلاش د امر وخت جهاد د مجاهدانو ځان سره واخر شي چې او خوريین او ته تذبلي کلا لا سره مکلا اوبه چې بډې ګډې قوي قوي فالوانان او د لوی لوی فالوانان پکې ده محمد رسول الله وملګری وردرتو ابو دجانا رضی الله تعالی عنه چې د په غزا کې کنه میدان لکه تشو خپل سر نیسره او رسول الله درته مر کړې و پیغمبر علیه الصلاه والسلام راځکله بریدو شو نو د خپل مخه د رسول الله مخ له ورواړو دا شهید دشمنانو مرموی لونه ولا و, و فسوا رجل دغه کجلد القنفذی ده ابو دجانا صاحب دا شرمن د شوګر شي لکه دا شكون شرمن نمروشته انسانو پهلوان انسانو یو <سؤال> پهلوان شوهته نو بده جنورو ته اغه معلومات کی مردارش بلوته دا غسر صحابه جګړه شروع کړه بده جنبه اعلان لرو ته اغه مشي مردار کی درې ورځې جګړه تک تمرااله بنزم مقاله قلۃ النظار دې قوی خطوی دی یوه ټول پدې کنه نوته رسول الله خوای بشرا علیہ گرچه بیت خپل ځوړکی اې دوی سره توفونه توفونه دغه کې پد بنو لږې به ودرول یو طرف هو ول تر او په دې یو ځانبه په دې هم څه کېږي لږې کې په پاګ باندې بيډي دراني غټه غټي کې کوي او دبل طرف باندې په با صحابه د حضور نه وکړ شي کله به خوشکره حدیث بوخاری کې راځي نه د دې کې مرې او فرې کلا باندې ورا له اېسا هغه بي والا سري شو دیوالو او ټینګونه کې کنا د لګونه جوړ کړی صرف اقا سننه چې په بادا چنه وله کړه دښمنانو په دغه کول نو ایس سره سره بچ خوش قبل ټینګونه دي دی. دیږي وخت کم داوه مګي وختونه ورته و درو رسول الله صلی الله من جنیک او بل طرف باندې ټنګونه په روان کړه چې په دوبونو باندې کړه د دیوالونو ور وښتن نو ایسه ور مات کړې ور مات له صحابه ور دننه نشو سحق جن دونه ونخه تو د دې شي کوي جګړه په دې ځای کې ونخه تا چې او ایسه دشمنان یې چې بل طرف د ډیر ماشومان او زنانه او غیر غني ماتونه فاتشول شي کله غني ماتونه فاتشول جناب نبی کریم আলাইহالسلام د دې مقام کې څلور اعلانونه وکړه یو اعلان دغه شي خلکو په دې ځای کې ورته سودا زنانه دي يهودنوونه ولي لا يحل بالکل مؤمن صلى الله عليه وجل يجيز دي شعب قبول ابوبه نه پر دې پس خلکړو څه مقصد ګې دې چې يهوذا د کمو زنانو سره هم بيستري کړې او د اغېنه حمل اخیستې نو مسلمان سلمه الله علیه وسلم نه دي چې اغا د اغې سره هم بيستري وکړي دغه د خپل ابوه باندې پر دې پسل خړو صبر وکوي دوی مې اعلان نشي وکړي چې اے ملګرو تر څو پولیس دغه زنانو کور دیو استبر او رحيم رحيم پاک شوی نه مانا تر څو پر باغی باندې هېزو نه راګلني تاسو اجازه چې دا و سره هم بيستري وکړي معلومات نه کیږي چې دغه ابوه نه حمل علوق دریم وی ویلي چې کوم شل غنیمت مال له هغه هیڅ راه جائیز چې استعمال کیږي کله زوړ شي به استراوي بیت المال کې واش بلکې دا هم شي پرې دی څلور وی اسونا قشر هغه دلته مونږونی ولدا هیڅ راه جائیز دي چې استعمال کیږي کله خوار شي تب شي لغر شي دغه نه ورسره به راوړې په غنیمت کې واش بی. دا څلور اعلانونه د شهوګړو مقام او صحابه را ویلي يا رسول الله مادوا تشمید بوطان او اخر سری او دا بوط وغیره مې وز قربان انسان ولو برابر وله ده غنیمت نه ده غیمه ل سمه رسول الله ورته ویلې ته په هغه الله په هغه پره څخمت به الله د اور تره درو دروازه لیکو پربه ته اوتړي تاسو دې رغور محمد رسول الله ملګری امیر دې چبه لوي درش محمد صلی الله علیه و او دې مسجدار صحابه چې غټل جنتین دي لیکن دا امیر د اجازه نه پدې قاصد دوه تشبيه اخي رسول الله اور ته دې پیووس کې رب العالمین تعالی د هور تشبيه پاره د نړۍ کې میدان لمراوړه نو افسوس په حال دا هغه چې چاغره چا مجاهدینو د مسلمانانو مال استعمالي بغیر د باکنا شخصي غني خپل کور نه مالي غني کور لراولې دا به دا ګمان کې چې دا د خپل غټه دا دا مسله شوښه چې نبی کریم عليه الصلاۃ والسلام قواې په دې ځکه دوی خبر پر خدلې دیبل قاو ته تشديدل بنځي خلګان په تاسو باندې دغه قصر نه فاته قموز اولاني قصر وتيحه او قصر سلالم قصر قمز ده اولاني هغه خطر چې مدني منورين دي يهود کم اولاد راغل واغدل تر سلام ابن ابي الحقيقه اولاد اغدل تر رشيدي وو ډيري خزاني دي مدني منورين راوړې د نبی کریم صلی الله علیه و سر کو وا اور سره سخه جګړه وکړه او يهوډي خطرناک دی بچاين کې چې کله جګړه وکړه خو دا خبره وکړه چې اے خلکو قسم په الله دا محمد راغلي د اول خميس سره د فوجینو سره د مجاهدینو پرې دې نه راځي چې صلح وسره وکړو وړي راکړه نو په مخام کې په یو جانب کې د رسول الله مجاهدين او په بل جانب چې هیوډي قوا وي کین نه ابن چدادو ابن ابي الحقيق با اولاد رسول الله عليه وسلم حقم پیغمبر علیہ السلام لڈی رکھا دلیل بدی باندې پیغمبر علیہ السلام تا چگلا مجبوریتن کولا باحث دوجوس مجبوریت دوجوس بجنګ خو چکل دام راکته شو دی میدان د خپل قووان راکته شو دوار اعلان دی بل سره ودری دل مخابره رسولي طریقه دا موبایل مخابره مخابري و دا خو چکره راته شو نور دوي ورم سول هغوانو پیغمبر علی السلام اور دری خبر له وغغ دی یو دا چکر من کو تاسو سول هکو متصل به دي چې روزه بالکل صحیح ده د مرته چې تاسو زنه نه ماشومان و غیره ده مافتی دریم چې څوم رمضان پدی کلا کې پاتره ده تاسو پرې دی صرف یو خو باندزه باندې اجازه تاسو شخه وی سی خپل سامان در محمد رسول الله کینی په کار خدا وجه بالکل د ذری په انداز باندې شاوور کړي نه وي سم وژلې وي خو زمنګ د نبه ډېر به تر به ترین اخلاق اوشت اخلاق اې دي اخلاق د وجه نه اې د ایمان راول لري را. وې سیدہ چې خبره سره وکړه اغه دیوخ باندې ځبنې سامان ورو او روان شو نو کینې رابله رسول الله عليه السلام ویل ستر زر چشوا خزانه حویب بن عقب شراوړې نو دور ته ویل ربی ویل یا رسول الله اخ ټول به جګړه کې ختمه شو جاو اوس ټو کې نه دي دي کې بخرشې کې دي با امکانات برابر هي رسول الله استدلال وکي وی الوقت قليل والمال كثير وقت کم دی او مال زيتول د دومره مال تاسو په کم ځای کې ولا غول مال لرونکي نه پلانډن نشته لې چیرته را خزانه یې خدای سره راوړه اغه ویل ان انکار نو په دې وخت کې یو يهودي رسول الله له ویلي دې نبی چې اسی شي وکړه یو په پکو کې چې اسی شي کېو بل الله لکه څنګه چې به موږ پیدا شي او هغه د مسلمانانو ته اطلاع دښمنانو لور کې ایسه دښمن راشي په غځبانې عملیتو ته کې مسلمانان شهیدان شي وې ویلې ودا کینانه اذن ربيع ارثار ماکان به دغه ځبانې ګرځېدو کارته به ګرځېدو پرته به ګرځېدو اېما خلې دي چې ودا فن رسول الله خپل مجید الله ورشه په چنتی په چويسه ښکله غزيرا اوس پړو نیمای د سترو خزانه انت پرتاوات اغه را ویسه کنا ابن ربی له رسول الله چ نور مال دسه یو ما سره نشه ویوایا وی نشه زوبیر السلام له لیو له دترور جو کله کله چې کافر اغا قانی کی عمل نه معلومه شو چې مجاهد الله په کار شهوله سخت سزا ورک تر څو نو سیمره سره نهوده تیګي رواق شه هغه تیګي چې یو بل سره اوله شو وغلام باکي دي شني کې ورته کې خو د همر سره ورزور او رمني وکي هغه ډیر شي ورای ځان قانې کې ګملاو ما سره نشه دا الله نبي ورته قانې شوی نه قانې کېږي په شوځ د سره کریم علي سلام محمد ابن مسلم له یو له وي دي خلک استاد محمود ابن مسلم او جندي او دا سره ته قلم ځکه دې او کچیر د محمد رسول <سؤال> الله باندې ایمان را وړي وې صحابي شوې وې او زو په جنت امیر په پادشه وې وې محمد دني مسمه ورته بسم الله الله اکبر چې نصرتي وره او اقلتي او رسول لریک دا اق انسان د چل سفر صلى الله عليه وسلم اذن السلام د پادشه و درې مته په کې دا و شو چې په دې کې زنا نوا زينب بنت حارصه يا حارث د سلامي مي مشکم نو دی پیغمبر علیه السلام روڑے وکړه یهودانو غډیا لال او د نبی کریم علیه السلام ته ملګر نه پوښتنه کړو چې رسول الله په دې وښه کې په دې غټ کې کمزور ډېر محترم دی پیغمبر علیه السلام د اعلی ډېر محترم دی د غډې وروزي دی یو خدا شډې وروښه په دې غټ کې واده کړا د بصره خیدلا او فقموه دی زینب بنت الحارث د چې زهر په دې غټ غټ کې واشل بالکل نبی کریم علیہ السلام چې کله دعوه شو سره د ملګرو راغی کینش نو په دې مقام کې دوی چې د ترکاری ورته راولند کړ دا غو کې رسول الله تي د خلکو کې او دړي په خپل دننه اعلان وکي وی وی یا رسول الله من کې ظاهر محمد رسول الله موجه زوا زارف منګه اے اللہ نبی خو چون نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سيسته تیرا کړه وا یودمو ټکړه نور ملګرلم شوې نو خره بریګه زاهر دي داسنه نه راو وسه ورته ویل شي تا شل کړي دا, دا وله اغه دروغ ویلې و یا رسول الله ما به د هزار څخه ورواچو ما ویره کچره د داسي دا دنیوي او بادشاہي ملک ختم بش او کدا چې د پیغمبر رب العالمین بدله دروغ باندې او کړه باندې خلاص کی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام میرے بکال کیو کر دے اغا چفرات لا <سؤال> ی دیو جنہ بے جان لا کر لگاو خراب وینه انسان دا بدن نه ووزی او اغه سلامت نشیب شي کلچ وفادکیږي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام <سؤال> عائشه ویلو شی عائشه ویوسم اغا زار چې ما خول دی زد چې ګمان کوم چې ما زار غونه وس کټ کئ اوس یې مار غصه محمد رسول الله شی چې ویلو دی یہودو دراسو شهید حکمی په میدان د ځان کې ویل شهید د يهودو د زمانو يهود بداوي چې څلې بيي خجره مسلمانانو آمر او قومندان مونږه لری دوهم د دیو وجهنا چې به به خلکو دا سوچ پیدا شي چې ولا پیغمبر ژوند دی نو کېدې چې پر اسلام کې نورم ډیره طریقې راغلي وي خدا له لوري اسلام نشي څنګه نقښه شو او دریم د دیو چې مسلمانانو زونه بټق بیل شي مسلمانانو کې خدای چې مسلمانانو چکلا هغه د دین خبرو کې شوه پیغمبر وجل لري زلون به ټک د خفغان نه وشي الله پر ځان څه کارونه کی دي که دا خبره معلومه شو یو د محمد رسول الله کیسه اخلاق کیسه اخلاق انسان لرزي چې انسان کې با حیا انسان کې با عاجزي وي انسان کې با صدقي انسان کې با رافتي انسان کې با رحمتي انسان کې با صبر ما دی انسان مر قران سره تعالیمات او نه آباد انسان کوشش کی چې صرف سره یونی کرامو کی انسان ملوتګماني نزان ساتي بي پېدي کورنه کې غسام بندي نه او دغه شې حسودونه مننه کې د خپل <سؤال> ژوند هی حفاظت دا کورنه شکل انسان کي دلب کړس اخلاق الله ورکی دوی انت دا خبره معلومه شو چې محمد صلی الله علیه وسلم غره په غیا باندې کی دا راقیدی خبره ده کچیر د محمد رسول الله غیا باندې پوې ده خو دې کې به دا معلومات ورته شې او درینته مسجدانه په دا معلومات شو چکهله د یو سړي مال حلال او حرامي او ذاتي خوراک وکي شيخ الاسلام ابن تیمه فرمایي چې الله تعالی په حلال کې حساب وي باز خلک ډېر سختي کوي اې د مال وسنګي د مال وسنګي د مال وسنګي چا د مسلمانانو په ځامه کې و چې اگر کوم صدقوري یا او پتا منه خرچونو کې الله تعالی معلوماتو شل کې دا کو صدقور تعالی الله دا په حلال کې حساب او زم ما ځکه قران کې رب العالمین فرمایي چې يهودو صدونه کول مگر کچیر ته خالص حرام دي غنه بيزان دلیل پیداله یوګل نبی کریم علیه السلام داوسته شامل انشاء حلال کې بغیر د خوند اجازه دي مالک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو باندې وتا شو خوړی زموته ضرورت نشته غلامانو دی کتر د نو دا خبره معلومه شو چې یو شلیم مال حلال او حرام دی او پتا باندې خرچه وکړه خبر داسمه کې يهودي الله د ذمہ دار باندې سلام ملګری پویګیرا او ټول عمر جهاد او څنګه دی منګ لپ نیمای را کې بنس نیمای تاسو نیمای سمنګا و چې دی راخه رسول الله ملګری ویل چې ور تشکیل کوي کا مونږ به دغه ټول عمر په څنګه جهادونه کیو نیم دي دو نیم سمنګا بنس عبد الله بن راحه رسول الله ورته کړه دا کجوري معلومه ولې چې دا په دې مخام به کې او پیغمبر علی السلام <سؤال> ورته دلته وشيګه اوګه کلمنګ درته امر اوګه ځي بیا بسۍ در رسول الله په وخت کې هڅې دل دا قشند ابو بکر شپ وخت کې مشادله دا عمر رضی الله عنه په وخت کې ایستو ورانه شروع کې ورانه ده معنا مسلمانان به پټ وشن عبد الله عمر په وجه کې ګرکړاو لاس او کې په ماته کړی وی سخ سخته والو زګر خطرناک قول دي چې مسلمانان ګوځي کې وګري وسي په برشه وژنې شو چې خلکو وي او اې دي جنا شامل او شرل يهود ورته ویلي يا عمر وې ته خدغه خپل امیر نه مخالفت رسول الله نه اغه مونږ دې چې بدیجه کې به قرار پاتې کړي او ته اوس مونږ دې جنا شړې عمر سره ورته ویلي اهل کتاب قمق تاسو پیغمبر نو ویلي چورثه تشبيه تاسو قبول وکړو کانونه مني سواري او خیبر وپري دي زيد دې چکر حرکت ورو کې دول غنیمتونه چې بدیک راجه مشو تقریبا تقریبا شپږ درسوو حصے شو دا شپږ درسوو حصے پدې کې پیغمبر علیه صلاتو وسلم د انمای اتل سوې شي هغه د اسلامي خلافت لپاره پرې دی ځکه دا حکومت وو پدې کې تو قانون په شریعت کې داري شي او شسوار له بدري شي ور کې دی شي 200 حصے دا 200 شسواران نو ور کړه چې په بوله کې تمره شسواران نو پاتشو دوله سوایې اسی هغه پدينور ملګر باندې سره سوې ور تقسیم کړې آشر دلنه هغه فرمایي چې کله خیبر فتح شو موږ په کجور باندې مړی شو دغه نه مخکې موږ چرته کجور زموږ خړللې نه او کله چې محمد صلی الله وسلم مجاهیدن ملګری د مکې نه مدني لړاغلې و انصار ورته کومه کجور ور چې یا فلان داستا دا سا رب العالمین دومره غنیمتونه انصار او مجاهیدن لور چې بیرته خپل کجور امدل ور تقسیم تا چې تاسو دام لړا کړې کور مبادو مننا رب العالمين <سؤال> من لديه الاحسان من لديه غنمتنا بده کرا کرا ددين اور سبس ان شاء الله روان چرشه فرزماني شوندي اون بي بدو ايو وشوي پکم كيفيت وشوي ام سمنان لکي کم خاله رب العالمين محمد رسول الله بي دري من تو شل خلقي محمد عليه وعلى همه اجمعين بر